Vajsándor, Muszka Kéz. Most hatvan van nagyon szomorú gyár volt széles Magyarországon, A győzhetetlennek tartott sereget már megverték Szegednél. Az úrikastélyok nemesik úriák tele voltak Muska katonasággal. A végnek a kezdete volt már ez. Hogy a Gribovi szorosan át betört első Miklós cár serege. először is Sáros megye területére érkezett. Hamarosan tábort ütött pihedőre. és ott, ahol egykor a nagyságos fejedelem írta rendeleteit a száz hársfa alatt, kozák katonák lovait kötötték a héthársi kastély híres faóriásaihoz. A szomszédos kapiváron csergez lovasok táboroztak. A tisztjaik csupa georgiai herceg, királyok ivatékai. Hát a vén orosz tábornokokkal éreztették is ezt. Silván generális két nappal előbb érkezett kapivárra, és elfoglalt magának egy még meglévő szobát az oroszoktól megszállt kastélyban mikor egy fiatal cserkesz hadnagy érkezett oda csapataival. Ez is szállást kért, de már nem akadt számára hely. A házi úr pár hónap előtt még a vármegye omnipotens Vice ispánja, családjával régen a cselédházakba szorult. Ekkor hallotta a cserkesz, hogy az utolsó szobát Silván generális foglalta el. Nosza kapta magát. Odahíd egy markos cserkezt és betörette az ajtót, kidobáltotta az öreg tábornok holbiát. Maga pedig bekvártéjozta magát a szobába. A viceispán úr csak hüledezett. De még jobban bámult, amikor estére kelve a hazatérő Silván egy szót sem mert szólni a hercegnek, sőt, leült vele kártyázni azután pedig fölment aludni a szénapadlásra. A cserkez katonaság elég illdomosan viselkedett, de annál gonoszabb pusztítást vittek végbe a kozákok. bútorok szöveteit lehasogatták, a képtárból pedig elcipelték az óriási méretű, rendkívül becses, Régi olasz és holland mesterek való képeket is. Ezekből csináltak sátrat. És amikor elmentek, földgyújtották. Úgyhogy száz ezer forintnál nagyobb érték éget porrá ezekben a vásznakban. Ami a kezök ügyébe akadt, bizony, azt elebelték. Egyik kozák pedig a családnak még a 14. századból való drága keresztelőmedencéjéből itatta meg a lovát. Mikor a csapat már elindult, utoljára maradt a cserkeszlovasság. Éppen kifele léptettek az útra vezető nagy hasorban, hogy a herceg meglátta a házi úr gyönyörű szép 14 esztendős leánykáját. Eldugták eddig. Most, hogy már távozóban volt a sereg, bújt csak előrejtek helyéből, s gyanútlanul szedegette a réti virágokat. A tiszt egyet gondolt, sarkantyúba kapta lovát, melléje ugratott, és már nyergébe kapva a síró, reszkető leánykát elviszi magával. Ha nem jő segítségére, a család egy régi szolgálja. Egy barbúják nevű erdőkerülő. Ez, látva a muszkati cselekedetét, elszevesettem futott árkon bokron keresztül. A csapat elé érve, szeredásából kivette a paprikatartót, és úgy teleszorta a cserkesz herceg szemét meg száját, hogy az eleresztette a leánykát, aki a ló oldalán végig csúszva szerencsésen megbenekült. Érdekes megemlíteni azonban, hogy ugyanez a tiszt egy másik előkelő magyar úri házból mégiscsak ellopott egy lányt, s azt magával vitte Oroszországba, Nahol aztán nőül vette, s holtáig a legnagyobb fényben és kényelemben tartotta. Ahova csak jöttek a muszkák, a leányokat mindenütt elrejtették. Így tettek is ahol a két szép rudnai lányt azonnal elküldték a kastélyból. Itt is nagy pusztítást vittek véghez a kozákok. A hordokból kijeresztették a bort, de úgy, hogy a pincében a húsz 25 akos hordók könnyű dióhéjként úztak. Az óriási széna és szalmakazlakat pedig földgyújtva minden lábas jószágot elhajtottak. Gostanyi Lajosnak ugyan ebben a faluba fekvő birtokán és kastélyában ellenben semmi kárt nem tettek, mert itt maga Konstantin nagyherceg szállt meg, aki szigorúan eltiltott minden garázdálkodást. Ahol a tisztek szigorú fegyelmet tartottak, ott egyáltalában semmi pusztítás nem történt. Debrecen városa, Miután nagy Sándor József csapatait összetörte a túlnyomó haderő, tele volt Te Temérdek tisztelt meg ott, maga Rüdiger tábornak is. A legtöbben a rédeiek családi házába kvartéjozták be magukat. Matkovicsné a család leánya, számtalanszor emlékezve meg az invázióról, mindig hangsúlyozza, hogy az ő muszkáik mennyire utvarjasak voltak. Ha valamelyik katona a legkisebb kihágást engedte meg magának, szigorúan megbüntették. És példaként, mikor egyik a húst a tűzhelyen álló fazékból még félig nyersen kilopta, pont a ház előtt a piacon húzatta deresre egy kis haddagy. A szobákban és az udvaron a legnagyobb csöndben jártak, és még arra is ügyeltek, hogy csizmájuk foltot ne hagyjon a pallón. Na de nem mindenütt voltak ilyen tisztek. Egy része Debrecenben is megengedte a rablást. Így fosztották ki Bokakároly a híres muzikus házát. Elvívén száz aranyat érő kremonai hegedűjét, értékes emlékeit és összes ruhadebűjét. Mikor később Zicsi Ferenc gróf kormánybiztos fölrendelte Bokát Páskiewicz város házi lakására hegedülni? Egy rossz kukoricanadrágban, lábán papucsal érkezett az országnak leghíresebb prímása. Néhány hónap előtt még kosútnak húzta kedves nótáját. Megkövetem a tényst nemes vármegyét. Nemigen volt hát így ére, hogy zenével kísérje a hazahaldoklását. Na de nem ellenkezhetett a hatalmas urakkal. Játszott nekik, és a többek között elhúzta azt is, hogy megvirrad még valaha. Zicsi Ferenc elvörösödött a haragtól, és rendre utasította bokát. Ez azonban már akkor nem sokat törődött semmivel, és így felelt. Elvitte a muszka a hegetűmet, a ruháibat, fölégette a házamat. Most akár akasztasson föl engemet is. A cigányok általában nagy magyarok voltak. Mert mikor Kolozsvárodt, ráparancsoltak Salabonra, hogy húzza el az orosz himnuszt, különben pulver und bláj. El is húzta azt a főtéri ház előtt, ahol az orosz főtisztek vacsoráztak. Na de olyan írtózatosan hamis hangokkal, hogy a mulatozó oroszokat a szó szoros értelmében megszalasztotta. Ropppant pusztítást vittek végbe a Debreceni csata után a kozákok, vaj Ábrahám uradalmaiban. Csegén a kazlagba rakott termést földgyújtották, a gulyákat, a ménest és anyájakat elhajtották, a bútorokat összehasogatták, és hát így szantál meg fából rakott tűznél főzték meg ebédjüket. Berkeszen, a gróf családjának ott lévő tagjai annyira féltek a muszkáktól, hogy a legelrejtettebb szobákba zárkóztak be. Ide zárták el a gróf két kis leány unokáját, Ilkát és Leodit. Alig egy-két éves volt a két leányka, s még etetni kellett őket. Na az ám csak a nagy zűrzavarban a dadákat külön szobába tették. Úgy, hogy mire elvonultak a muszkák, az angyal szép leánykák nagybetegen, a sírástól és érségtől kimerülten találtattak. Fejedelmi vagyon közepette, majdnem éhe haltak. Világosan a bós félekastéban szálltak meg utoljára a muszkák. Itt már nem garázdálkodtak. Csupa főtiszt volt jelen a magyar história egyik örökre gyázos emlékezetű momentumánál. Garázdálkodásra már nem is volt ok. A vérbe, könyvbe fúlt haza. Egész Magyarország. Ott feküdt első Miklós cár lábainál.